Buenas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi desde 89.4 de FM. Seixan vostedes benvidos ao programa Galegos Novais, de Radio San Boi donde estaremos dúas horiñas falando en lingua galega e con música entrevistas que hoxe vamos a ter un día unha tarde plena, eh? Movidiño, vale. Vai a ser movidiña e e eh, bueno, para encetar o programa que mellor que algo de... Primeiro, boas tarde, Xulio Hola boa tarde, benvidos, queridos ointes Radio Samboy aquí no... galegos novais como di Armando dúas oriños de radio en galego e vamos a facer, como diste sempre, a aduviar isto con música e a música que uh -huh. llevamos a ofrecer é unha peza en primicia que nos enviou uh -huh. Vieitiño Romero titulos hebreo, canto raivas que ah. vamos a estrenar con todos vosotros, para despois recibir a concelleira de educación, cultura, turismo e política lingüística Begoña Blanco Blanco sí, do señor. Concello de Lalín. Sí, señor. Vamos alá, veña. Música. Pero antes vamos cos enderezos que temos por aquí. Veña a ver. Que é, é, o blog que é galegosnovaix.blogspot.com lon correo electrónico que é galegosnovaix@gmail.com. Así que Música para adiante Dicen que la pena mata Menos no mal que, que eso no es cierto, cierto. Pues si la pena mataran pues si A mí me tenía muere tú A mí me tenía muere tú Can canto canto raivas que más o más comprende de un medio habilidad de comprar a que me vende Dicen que la pena mata, menos mal que eso no es cierto Pois pues si la pena matada mi me tenía muerto De tu puerta y la mía y una longa cadena Toda chea de suspiros Toda de suspiros chea Dicen que la pena mata Menos mal que son no es cierto Pues si la pena matar A mí me tenía muerto Bueno, pues... Con esta música se... de fondo Con esta música de fondo Pues Begoña... Pois xa sabe de que vai, vai a música. Vale. máis que de seguro, Venga. pero vamos tardilles <risas> boas tardes eh, de bullar cousas tou cocido, sobre todo a veces nos queda unha cucharadiña. <risas> boas tardes, Begoña. Moi boas tardes, que tal, como estades por aí, por ese lado? Vale, moitísimas gracias por atendernos e por recibirnos, que vos ten moi amable. De verdade que estará chea de faena, bueno. de chea de traballo, posto que, aparte da súa responsabilidade política, tamén ten moitas responsabilidades nesta 57 feira do cocido de Lalín, non? 56, eh, me permites corregirte, efectivamente, <risas> estamos a traballar arreo, sí. estes días, eh, bueno, ya levamos desde novembro traballando, como xa no cocido, pero bueno, uh -huh. estes días eh, so, faltan os, os folgos para, para uh -huh. continuar, porque a verdad é que xa mañan xa temos unha xornada moi completa, coa gala do cocido, que podedes ver desde aí, desde, sí. desde ese lado desde en directo desde la Televisión de Galicia uh -huh. y, y estamos aquí a tope de traballo. Bueno, desde eh, la Televisión de Galicia, pero hai pouco tamén se puxo aí en Madrid, non? O sea que sí. estádes estádes de, de Noraboa porque felicitacións aparte, pois pues, os medios de comunicación Fanse e nós tamén que queremos felicitarvos por ese traballo uh -huh. extraordinario que estades a facer, que por certo a feira Ten moitísimos elementos, aparte de que, bueno, do mes do cocido, a festa, a arte, os locais, e, e, e, e, a, e a matanza, bueno, que, que sei, eu, unha chea de, de actividades é. e accións que fan que la lín se un, un punto de encontro para, para xente que quere alimentarse, xente que quere ver cousas interesantes, non? Uh -huh. Sí, bueno, a, a feira do cocido parte dende de fai moitísimos anos, como sobedes, acaba de decir a de 56 edición, e parteu o final como un xantar, unha festa e, que se, que fixe un pequeniño desfile polo que polo polo noso pobo e a partir de aí, pois, comezou a medrar e hasta que se lle deu unha volta considerable, e viamos pues, que eso que era unha fonte de ingresos unha pata turística que podría ter o noso povo e comenzamos a traballar moi forte sobre eso e hasta conseguir que esta festa sea xexa a primeira festa gastronómica de interés turístico internacional. Internacional, exactamente. Sí, sí. Que, nin mais, nin menos. Que... Para nos, eso é un orgullo porque, no, bueno, despós de, de todo o traballo danos a coñecer non somente en España, senón tamén no resto do mundo. E, sí, sí. bueno, eso final posee unha recompensa despois de todo o traballo realizado durante tantos anos. Bueno, pois... Pues, Decía unha orden xan o outro día na televisión que eh, estamos batendo unha entrevista na, eh, pola televisión non sei que cal era eh, a que lle facían a entrevista, pero ele estaba en Nova York, E dices, uh -huh. onde hai unha orenxán, hai cocido eh, Tamén, tamén. <risa> Eu creo que, bueno, cocidos hai de moitas maneiras sí. E cada un vai decir que o co mellor cocido é o da súa aboa ou da súa nai eh, <risa> sí, <risa> sí, Nosos de Lalín temos que decir que o co mellor cocido que yeah. é o de Lalín E ademais non deixa eh. moito que desmerecer Porque no. eh, o cocido de Lalín Moitas veces a unha persoa pensa que o cocido é simplemente un guanaquiño de lacón Con uns grelos e sí. unhas patacas <risa> e vai Non é así non. Eh, O cocido de Lalín começa con a xopiña de cocido oh. começa con un bo plato De carnes de todo tipo Desde uh -huh. o focinho Hasta o rabo eh, E despois tamén Con carne de terneira Con carne de polo uh -huh. Con grelo e con naviza Que a veces tamén Pois é máis con verdura blanca en algún sitios que tamén a preparan o grelo é o fuerte daquí de la Lín sí. pero en algún sitios tamén que preparan con verdura <risos> e logo garabanzos, chourizos de cebole de carne Hostia. bueno eu, solamente escoitando me penso que se vos está facendo a boca a auga e a maioresas sobremesas por suposto <risos> en calquera local que veñas a comelo a la Lín Pes aproximadamente sobre seis sobremesas, desde cañas, orellas, pilloas, sí, sí. rosquillas, queixo con marmelo, <risa> flan de ovo, bueno. Sí, sí. Noraboa, de sí, fe felicitacións sí, sí. Escoita, aparte de Noraboa por eso tamén tenemos que darvos a, as felicitacións porque o cartel de, de, de anuncio está feito por un grande artista por Pereira, non? Si, sí, o sea... sí, por Fernando Pereira o que eh, tiven a honra de poder coñecelo este ano, unha fantástica persoa que eu creo que vamos a ter unha amizade fantástica porque é unha persoa admirable eh un bueno a que collei collei muitísimo cariño e bueno, como saberdes todos os anos o cartel do cocido intentamos que sexa dun moi bo artista mm -hmm. eh, e aí pasamos por Laxeiros, por Colmeiros, por Álvaros Negros, por bah. bueno, por persoas, por La eh, bueno, persoas moi coñecidas e e et... o intentamos para que tamén colla un poñiño de, de regaxe, que é unha forma de de publicitarse tamén como artista, que porque sí, sabe sí todos os medios de comunicación en todas las presentaciones que nos dimos esa é a imaxe que ten o cocido ese ano claro, claro porque claro o cartel ten que ir a compás do cocido Claro. especialmente é a imaxe Como digo eu é, a imaxe é a, a forma sí. de venta E de, despois, outra cousa que tamén tendes, que Temos que felicitarvos con ela é Porque ele existe des, precisamente Unha persoa de pregoeira Que nos admiramos ah, moitísimo oh, Que ademais oh, eh, está chea de, de, de, de premios E este ano, pues, eh, este ano pasado Foi a, a, a premio nacional de poesía non Efectivamente, Yolanda Castaño A noso queridísima sí, sí, Yolanda oh, A que lle temos moito cariño aquí tamén en Alín oh, Como ostras. poeta, como escritora bueno, Ten un bagaxe impecable mm. eh, Ten relación con esta zona dende, dende que ela é moi cativa Dende que é casi un adolescente mm -hmm. Pero bueno, eu penso que vai a ser un pregón moi fermoso Con, con ese toque poético Que ela lle sabe dar E con ese mm -hmm. toque sensible eh, Creo que vai ser un pregón, a verdade, moi bonito E despois outra cousa que hai que destacar Que, mm -hmm. además de que te, Tende ser un, un, un stand Extraordinario, o sea unha, unha carpa fora de serie hai moitísimas, moitísimos locais que, que atenden a cualquier persoa que se chega a, a LALIN no Sí, sei porque... mira, por un lado, para a xente que nos está escoitando, en LALIN montamos unha macrocarpa eh, desde fai 15 días se permanece no noso campo da feira durante uh -huh. un mes aproximadamente aí, nessa carpa é eh, donde, porque hai que contar que aquí en Galicia chove seguido uh -huh. <risa> nesa carpa é eh, donde facemos a maior parte das actividades durante ese mes, e despois o, do, o propio fin de semana do cocido que sería este sábado e o, e o domingo o empregamos esa carta pois, para que distintos productores de Galicia, de La Lín e incluso algunos de fora, porque incluso contamos con aceites da, da zona do sur e demais e, veñan a La Lín, ofrezcan os seus produtos o que máis chama atención nesa carta, pois por suposto, as cárnicas daqui de La Lín, hum, o pan os queixos Todo iso que ofrecemos E despois, pois, a vez que a recoñamos pois, Continuamos casas actividades Noutros sitios E a maiores, pois, decir que A parte desa carpa, pois Nos temos un mes do cocido no que contamos con productores e restaurantes uh -huh. que eles poden presentarse a unhas bases que nos desobligamos a que cumplan con unha certa calidade e con certos requisitos e neste ano, por exemplo, temos 52 productores Caralho. e 23 restaurantes Hostias. e cada vez van van crecendo e estes restaurantes pois, os poderes atopar publicitados na nosa página web uh -huh. e demais uh -huh. e aí poden ver o seu teléfono, poden ver o aforo que teñen, uh -huh. o prezo do cocido eh, todo iso pois, para poder chamar ou vean o día do cocido ou calquera día do ano Claro que sí, claro que sí. sí Bueno, eu teño que destacar que por certo temos xa, temos xa con, concertada unha pequena entrevista con con eh, con Carlota do, do, do, Ajá, do, do, de, Cabanas, do Cabanas, de Cabanas. acaba de recibir un premio, o sea que, sí, que tenemos sí, también moi tenemos... ben, sí, sí, sí. Bueno, pois pues, eu eh, eh, quería destacar tamén un feito que te, que, que, que nos adiontou mm, de Radio La Lingumer, que, que nos ah, dixo sí. díxenos que facedes fe, fa unha feira internacional do mel tamén, foi xustamente esta pasada fin de semana. É sí. a terceira edición, chamamos de Feira da alvariza porque, bueno, la limpamente é moitísimas alvarizas Perfeito, claro. este ano editamos un libro moi fermoso que, bueno, se ve pasades unha dirección e vos un para lá vale, que, ¿no? que seguro despós falamos e vos dou o meu correo y para mandarvos aí algúnas cousiñas para mm. que teñades aí convosco per pero bueno, a Feira Domel é a terceira, a terceira edición que se realiza uh -huh. en, en la LIM uh -huh. ahora mesmo está considerada xa a mellor de Galicia uh -huh. é moi ben posicionada a nivel España porque, bueno Eh, polas, polas características que, que a nosa comunidade autónoma ten, o verde, as flores e todo isto, pois uh -huh. para omel mel é fantástica. Uh -huh. entonces pois bueno, eh, eu creo que foi unha aposta, aquí a verdade é verdade que tamén temos produtores eh, moi implicados eh, cada vez máis, uh -huh. e non é moi fácil poder levar a cabo e eh, bueno, creo que vai por moi moi bo camiño agora mesmo xa, eh, como decías veñen xa productores incluso internacionales e que, nos, que perdón non, <risas> non, no, que, que interrumpirte por o feito, que eso é o es que nos decía precisamente Gumer, que sí. que a nivel internacional que productores de Portugal productores de Rumanía de, de, sí, de todo, de, de Europa tamén intentamos facer contactos a través de, bueno, temos o GDR aquí en la Lín e intentamos facer a través do GDR contactos fora de la Lín e fora de, de España e eh, de outros países tamén productores de mel e de feito, uh -huh. levamos os nosos productores polo mundo, eh, tamén a coñecer distintas formas de, de producir mel uh -huh. Pois, pues, felicitacións, parabéns, de verdade que está está destendo un, un eco, unha resonancia extraordinaria E non somos primicia para todos os galegos que se que a, chegan aquí, bueno, galegos <risas> do Mediterráneo, non? É que no Mediterráneo. <risas> <risas> bueno, es, eh, tenemos que propoñervos que, que fagades un, un inciso un, para o próximo para a próxima feira ou a vindeira, non sé, sei, ou un día determinado, un ano determinado, para que, non sei, sé, o mellor facer unha... un Unha exposición da feira Do, do, do cocido aquí Pois pues, dicimos a varias asociacións galegas Que temos moita resonancia con eles eh, O mellor podíase facer aquí Pois pues una... mira, nunca hasta debéis Nos estamos abertos a todo eh pues, Xa vos mandaremos a proposta Porque en realidad hai vale. moitísima xente sí. Facemos tamén cocidos aquí nas asociacións Pero bueno, o feito de que esteamos Avalados por o, por, por, por o Concello de Larín Sería eh, enormemente moi Moi ben recollido, seguro Sí. moi ben Po pois todo se pode falar vale. sí, señor. Bueno máis cousas que nos pode decir de esa feira porque ademais tamén ademais de feira de gastronomía tamén hai música non sí. Sí, a ver, eh, fala, mira falabas o principio pues, de, da, da matanza, falabas sí. da feira do mes, sí. eh, tamén tivemos actividades xa o primeiro fin Prac de semana que tivemos a carpa dos post-cativos, sí. e eh, despois este fin de semana é o día grande. Vaya. Como dixía, temos a gala o Benres, a Gala do Cocido, que está será retransmitida na televisión de Galicia, que vos animo a todos escoitar, a través do programa Luar, ali parlemos de, de La Lín, a verá grupos de La Lín, grupos verá, internacionais a ver, tamén. A un tal Galloso por aí, non? Un tal Galloso tamén. <risas> eh, e despois, o, o sábado abiremos a carpa para todos aqueles visitantes que o desexen. Temos tamén un concerto do Cocido, danos a banda de La Lín. Y e logo... O domingo, pois é un día longo Para os que nos toca traballar en esto Comezamos as 20h30 da mañan Carai. Na casa consistorial uh -huh. eh, Con comenda, recepción Da, da pregoeira, encomenda Do cocido, despois eh, Visitaremos a carpa uh -huh. eh, Abriremos o que é a feira Baixaremos pola calle principal Do, que do, do noso concello Ata chegar a un palco das autoridades que chamamos por donde convidamos pois a pregoeiros, os encomendadores que estén ali divisando o desfile e baixará pola calle principal unha morea de carrozas, de comparsas, de charangas, agrupacións musicais, entroidos tradicionais galegos Carai. e oh. todas esas carrozas que neste caso este ano son 4 son carrozas feitas polas parroquias daqui da zona, por asociacións Ay, que colaboran E que fan carrozas de tipo etnográfico representacións da propia feira algún toque de humor sarcástico, tamén Lógico. aparece por aí que tamén sempre nos gusta moito me... e pola tarde uh -huh. actuacións da charangas de charangas e tamén da, da orquesta así que quense queira quedar en la line ese día hasta longas horas En, ten tempo de coñer o avión para chegar aí a Santiago, sí, ¿no? de Santiago Tempo, un, un, aparta, agora as boas comunicacións que hai, iso é es un passo Unha carreirinha sí, dun de can desde Santiago E despois, o que me comentabas, que, bueno non sei sé si se me estou liando un pouco o no. tempo que te deseo Se iso tú... ti frena, me que sou moi faladeira Sigue, sigue que aos nosos que... ointes seguro que, que les interesa Pois pues mira, despois fora dese de día, porque a verdade para comer o cocido ese día sin reserva xa imposible. Claro, bueno. Terían que vir calquero outro día. Eh, a verdade é que prácticamente as o de abril vamos a ter actividades todo, todo esos, todos os fines sí. de semana. Desde actividades musicais, como me comentabas, hai uh -huh. o entroido xa o seguinte fin de semana. Claro. Despois temos a Feira de Artesanía de Galicia, que é a segunda que se realiza aquí en la LIM, que será uh -huh. o 8, o 9 e o 10 de marzo. Ana. actividades deportivas tamén como uh -huh. o rally do cocido que será o, sea. o 5 e 6 de abril a carreira do cocido que é o 7 de abril o moto cocido que concentramos aquí a un montón de motoristas o da Zanove 20 sí, 21 sí. De, de abril sí, sí. e bueno así hasta chegar ao prácticamente ao verano claro <ríe> claro. e despor enlazamos así estamos <ríe> unha unha pequena curiosidade que quería comentar vostede que tamén é concelleira de, de, de, de cultura e educación tamén sí. hai algún hai algún premio ou algunha convocatoria para, para os li, non sei sé, literatos poetas ou cualquier outra persoa que hai podido facer eh, de feito na, nesta gala o Bento Sí. vanse entregar os premios de gastronomía de Galicia que foron fallados aquí no noso consello e tamén ah. o premio de xornalismo Ay, gastronómico caray, Álvaro Conqueiro sí. por, por... Eh, De feito, justamente o, o gañador do, un dos gañadores do premio de xornalismo gastronómico porque neste caso foi repartido o premio o xurado así o considerou que os dous eran merecedores dele entonces repartiu o so premio e presentaremos tamén un Un dos libros tamén na, na seguinte semana. entonces bueno, intentamos que todo vaya un pouco ligado. Non, o feito de haber un premio de xornalismo gastronómico tamén anima a xente a escribir sobre gastronomía que a día de hoxe é algo que nos move, e, e, e comentaba o Anto Alcalde na presentación que tivemos en Santiago que nos move Oxe, solamente para ir comer, podemos desplazarnos incluso sobre 70 ou 100 kilómetros, só para ir comer. <ríe> entonces xa cas, cas facilidades que, que temos agora co AVE, con avións, co, cas, cas carreteras e casas autestadas que temos, é moi fácil pois, poder acercarse calquera persoa aquí a la LIM. Eh, eh, eh, ¿Qué cantidad de persoas, bueno, se, se teñen, porque haberá un límite de, de, de persoas que poidan estar de, nesa feira, non? Eh, na, de xente, no, no propio pobo no, nese, nese grande eh, Nese grande evento en fin, Si, sí, no xantar sí. Ai, no xantar Mira, ai, a, a ver, aí temos Cocidos por todos os restaurantes de claro, feita, Incluso claro, claro. se expande A nivel comarcal xa non solamente la LING. Sí. La LING, final, non dá aceito para todos os comerciantes que venen ese día. Eso quería decir, que, coa me hai un límite, porque na carpa nunca haberán todos os que querían facelo, no, entonces entónse un límite de, de persoas no, que bueno, poden asistir. No, bueno, cada restaurante ten o seu aforo, non é, er, pero o aforo, ao final ni nin é suficiente con toda claro. a xente que van a la lín, entonces a xente mm -hmm. pois, vai aos concellos lindantes, eh ademais ese día pois temos un cocido eh tamén para todo aquele que queira vir a hasta completar a foro por pois, no pazo de bendoiro sí. eh, que, que bueno, que se convida para pois, todo o mundo, pero claro, o aforo é sempre o que é, é servir un cocido non é tan sinxelo porque claro. Quen sepa de facer algo de cocido, ese día a cociña e as potas sí. ocupan moito sitio. Moito sí, sitio. Sí, eh, para, para servir o quente, pues, hai que facer moitísima, ah, moito, moito, moito, moitísima sí. labor. Claro que sí. E bueno, a cantidad de persoas que teñen que, que moverse aí traballando é sí. eh, eh, fantástico. No, no, enorme. Duda. Bueno, que eh, mm, que máis nos pode dicir con respecto a, a, a eses postres que nos acaba de dicir que hai seis ou sete Que, que a xente non es, eh, lo que dice, que o terminar de lambona, lambotadas sempre o disfruta moito non? bueno, eu empezaría o cocido polo revés eu xa son das larteiras Eso... de feito como antes me preguntaban Dego, cantos cocidos comites este ano? Eu non comi moito, sei, eh? pero sí. bueno ainda queda moito inverno, que é esto cando despois vengo frío, sí. despois tamén apetecen, pero eu son das, son das lambonas eu empezaría sí. pola sobremesa claro. intentamos ou intentan que os restaurantes desde aquí intentan pues, que todos os postres seixan caseiros, uh -huh. e eh, dou fe porque hai moitos restaurantes que xa non sirven cenas uh -huh. para poder facelar sobremesas pola tarde, para o uh -huh. día seguinte eh, intentamos pues, que os queixos sean daqui da zona, uh -huh. porque eh, como sabedes, la Lín eh, é un concello un gandeiro, totalmente uh -huh. é un concello pues, que que disponde de moitísima xente e uh -huh. nada eh, bueno Xente que, digamos, que, que produce leite ¿no? uh -huh. entonces pues bueno eh, Intentamos, oye, o primero que se xan Consumir os produtos daqui da zona Lascego. Lascego. Eh, eh, nos ficheramoslle unha entrevista a moititos de lallenses que nos dicían uh -huh. que, que bueno que che que, que o seu era un bo produto, pero que lle daba en veza ver algunhas eh, panaderías, eh, por exemplo, Valado, me parece que comentara yo ya Morena e algún outra a, a tamén que eh e eh, algunhas pastelerías artesana, unha pastelería artesana, sí. pois que dabolles eh, envexa de dicir, jolín, é eh, que eso ten un doce especial eh, eh, demana non de no tanto como pide non tanto como poden pedir un chourizo ou un laconciño si, sí, exactamente Vale, sí, sí, sí, sin dúbida, sin dúbida, Era, o defeito, pois pues esta fin de semana que pasou, estiven xustamente desayunando na artesana, e ali tiñen unha bandeixa xigante de orellas, enxensa oh. vender as orellas. No, les, cada un, no seu, vai facendo negocio e iso ao final, como dixía, para non ser o objetivo principal desde o Concello, sin dúbida. Claro, eso bueno. foi a nosa loita desde o principio. Non presumir de cocido de, por parte do Concello, porque iso ao final non ten sentido ningún de, de do Concello que nos toca é traballar para que teñe unha repercusión positiva nos hosteleiros nos produtores e nos comerciantes eh, Eu sempre, cando empezamos o mes do cocido eh, sempre teño unha reunión, con sobre todo con restaurantes, pero bueno, en fin en definitiva, con prácticamente todos os que se presentan o mes do cocido, e unha das cousas nas que lle incido moitísimo, é que As propostas e as iniciativas non deben de sair desde o propio Concello. Deben de ser iniciativas privadas, porque o simple feito, pois mira, ocurre-se agora mesmo unha tenda pois que empezou a facer unhos mandiles ou unhas camisetas uh -huh. que pon feira do cocido, pois uh -huh. por que non? Pois é un negocio que tamén é tal. Outro que empezou a facer uns bombós con formas de porquiño uh -huh. Pois outro, pois que... Mesmo onte, eh, perdón, antes de onte, asistíamos unha nova apertura dun negocio aquí en, en la LING, que é donde a temática eh, do restaurante é únicamente cocido, vai a dar na súa carta prácticamente cocido, única e exclusivamente, e iso, uh -huh. afinal, pues, é un pouco o que intentamos que entenda a xente. Non que se conforme eh, co simple feito de chegar a fin de mes, cando poden eh, ter, eh, digamos, Unha galiña de dos ovos de ouro que se chama uh -huh. cocido que poden disponer eh, como dicía aquí algunos <ríe> algúns restaurantes pois pues, diciánnos un día ainda a vemos morrer de éxito, pois nós que non queremos é eh, queremos que aproveiten o éxito e a fama que a feira vén sí. eh, neste momento é que se aproveiten pois desse desse tirón que está tendo. Lógico, eh, agradecerlle agradecerillle muitísimo que, que se faga precisamente é eh, recoller o que vostede dicía hai un momentiño as recolledas propostas populares ou o, o tradicionais sí. que, que, que o, o Concello pois pues, faise eco delas e, e poñelas en marcha para que todos disfruten claro que sí, de verdade que... Sí, ten que, que ser unha comunicación bidireccional e mm. ao final eh, aquí ninguén eh, mm, nin, quer dizer, ninguén se quer aproveitar nin dunha cousa nin doutra, senón que queremos ir da damán todos xuntos e debemos bien, ir da damán, porque... Coidar esa calidade, de, como dicía, de ese produto, de ese produto que, que, que se chama cocido, é a mellor ferramenta de marketing que podemos ter. Ajá. E para nós é o máis importante empregar esa ferramenta de marketing que se chama cocido e, e tratala con cariño. Oi, ben, moi ben. Bueno, pois pues... Eh, agora si, sí, agora teremos que dicirlle que, que agradecemos moitísimo esta conversa que tivemos e esta información de primeira man para todos os nosos oyentes, eh, seguidores eh, desecharlle moitísimo éxito non somos talismán para as persoas cos que falamos, polo tanto ese éxito xa ten garantizado Pois pues moitísimas gracias, comprometome a enviardes un libro das albarizas e tamén un libro da, de 52 anos da Feira do Cocido, que seguramente que lhes vai a gustar moito. Moitísimas Uy. gracias, eh, <risas> hasta outro momento, Begoña. Unha aperta moi forte, muy... Graciñas, por, por deixarnos este espazo para o para noso Concelle, para a Feira do Cocido. Graciñas. Para, para nos no unha honra, moitas gracias. Veña. de divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta xarada Al programa de cinema de Ràdio Samboy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 laudo fío telefónico, a nosa amiga Hortensia. Y <risa> vamos a falar con ella de ciertas cosas, vale. ¿eh, Xulio? Vale, vale, veña. Y vamos tardes. Hola. Muy buenas tardes, Hortensia. Muy buenas tarde Muy buenas tardes, bendito. Y por cierto, aquí está muy boa, aquí por este... Pues te hablar, está muy boa tarde Bueno, aquí lo único que nos falte es ah, a UGA pero despois do resto temos de, temos de todo. Sí. Bueno, nosa auga de momento, estamos ben. Vale, pois, Nero, moitísimas gracias por atendernos, Hortensia. Benvida a, a nosa chamada precisamente por algo relacionado coa cultura, moi especialmente cos libros, porque ti, eh, algún, bueno, pertences ao grupo ese de Chambolibris, ¿no? que, que, que tendes en, en Ponteareas pois si sí, somos unha asociación que vai facer un ano que empezamos a Nós Andaina e mm. estamos como está composta esta asociación por unha serie de persoas que temos moito tempo mm. porque a maioría estamos xa reformadas, que mm. se dice por aquí, bueno, retiradas. Sí. e y... <risa> jubiladas y entonces pois, se eh, nos une fundamentalmente un noso amor por los libros. Muy bien. Y entonces decidimos poi buscalle un oco, unha ubicación, un local donde aqueles libros que teñen como destiño eh, ir a un contenedor, mm. poi se eh, recollelos, eh clasificalos, limpalos, Uh -huh. e registralos e poñelos a disposición de novos lectores y darlle unha nova oportunidade uh -huh. Un lugar para os libros usados Exactamente, Exactamente. No, no, a ah, felicitación seguro que os infantís e os, os estarán encantados e bueno. os colexos tamén, non? Pois pues si sí, a verdad que temos moi moitas aportacións e y... Bueno, eh, estamos indo tamén polas feiras con moi boa acollida uh -huh. E o noso prezo é eh, simbólico, é un euro máis a vontade Entón, uh -huh. poñemos a disposición eh, os libros que nos van realmente nos Non los eh, digamos, agasallan E uh -huh. nos eh, tratamos de, eh, con ese pequeno donativo que nos dan uh -huh. Pois pues tamén agasallar a outras asociacións como unha asociación local que aquí non xa, que de Ponte Solidario mm. que se encarga de, de promer a xente, a familias con risco de exclusión social e tamén un donativo, xe fixemos este ano coincidindo coas navidades as bibliotecas e bibliobuses ubi xer de dos Sájaros dos campamentos mm. de Tinduzno en Arxelia moi ben Pois, ora boa, parabéns por ese traballo. Felicitacións. Un traballo, pero... Tendes, tendes ademais un, unha página eh, de Xambolibris tamén e eh, sí, un blog, temos, non? Temos un blog, temos un... Eh, temos un... un Facebook, e sí. temos... Eh, está, tamén traballando no, nun Instagram. É eh, certo que a... A persoa que o leva, bueno, tuvo un pequeno problemas familiares y ahora retomará un poquillo máis intensamente o traballo de difusión nesse a, a través das redes. Muy ben. Bueno, eu eh, tamén, aparte dos libros e aparte das vossas actividades, seguro de presentación de libros e outras cousas eh, libros que recibides e demais, tamén eu vim que, ou polo menos informéisme que, que tamén facedes eh, actos poéticos ou polo menos eh, sí. cousas... Eh, sí. Presentamos libros a todos aqueles eh, que queiran presentar ali no noso local e un pequeninho local pero bueno, ten un aforo sobre 20 persoas, e bueno. está aberto para todas as persoas que queiran facer presentacións, e logo tamén facemos recito poéticos Eso. porque tamén parte de algúnas de nós formamos parte dunha pequeninha agrupación poética de base de, que se chama Versos de Area e entonces a través de ese grupinho pois, facemos unha serie de recitais tratando de unar a poetas de, de base mm. de, de diferentes idades poetas xénios, poetas juniors e está resultando con moi boa acollida tamén. Sí. Entre eles está Teresa Ríos, que é unha poeta uhum. xa premiada, sí. Pilar Alonso, sí. Sonia eh, Parente... Bueno, temos unha xa de poetas con certo prestixio e recoñecimento concretamente a Teresa entrevistamos a semana pasada ou anterior, non me acordo mm. a verdade é que é un, é, é, é un detalle extraordinario o feito de que vos interesedes tanto non somente por a, por a literatura, sino tamén por poesía, con recitais poéticos musicais tamén, non? Si, deles... Sí, sí Acú... musicais tamén acompañamos sempre o recital poético pois tratamos de acompañarlo con, con músicos da zona e, uh -huh. bueno, pois, facemos así un tan de música e poesía Música, lingua e cultura galega, lóxicamente Efectivamente <risa> bueno, pues... A Berto, a todas as persoas Que irán participar E, bueno y Esperamos seguir moito tempo Con esta actividade Porque a verdade é moi gratificante E está tendo moi boa acollida Canto tempo Levades, levades así nos Con, con, con, con, con versos de areia Se levamos eh, Un par de anos uh -huh. Vai para tres anos Pero, bueno, porque hubo parón ahí, lo que a de entonces retomámoslo la... posteriormente. Uh -huh. Pero con esto de Chambolibres, uh -huh. le vamos, a ser un año ahora, uh -huh. a ser en marzo que bien abrimos bien, con nosotros locales. No, e, máis, e máis tempo, máis cousas E os cartéis que facedes son extraordinarios O último, ou un deles que vinha, Café con Letras Si, sí, Café, tú. Con, letras, eh, o café con Letras, tamén non vinha eu sí, sí. E despois outro recidal poético-musical con, con música de Me parece que era Vanesa ou algo así me, mirara, o, o Castro, non se digo, o Francisco Castro Bueno, a verdade que, que, que ten que ser unha cousa Asistencia extraordinaria non? Sí, bueno, eh, de feito tivemos tamén a presentación De un libro de Fina Casal de Rey Sabes. Pero non poidemos facelo no noso local por cuestión de foro. Claro. Y tivemos que solicitar pois pues, un local municipal. Sí, y, hombre, y, bien, o sea, acá collida é moi boa. A, Entonces, bueno, a, eh, pensamos seguir así e agradecemos moitísima difusión que nos dades, por exemplo vos. Bueno, facemos okay. o que podemos a verdade é que faceremosnos eco da cultura galega para non ser un placer llón a honra tamén saber que vosotros estádes aí eh, traballando para que eso eh, eh, ince, vamos polo menos e eh, si eh, o que, o que tendes que chegar a conseguir tamén que Pontearias se faga o, o concello qui se faga eco e diga vamos a conseguir vamos a convocar un premio de relacionado co que nos estamos a facer Pois pues, si sí, estamos traballando nio exactamente. Y bueno, pois pues esperamos pois pues, facer algún tipo de premio Chambolibris ou premio Versos de Area Donde podamos pois pues, facer eh, alguna publicación. No. con todos os poetas que se están presentando uh -huh. y chegar a fazer unha publicación e incluso lelo fora de contarré porque nos estamos llevando pode... conversos de are por toda bueno o sur da provincia de panve porque, porque se pode porque se pode copiar y xente uh, imitarvos sí. tamén claro que, sí. claro cosa, que, sí. y, que cosa... si unha cosa nos sale a oportunidade de e a Cataluña cousimoс pois tamén. Claro que si, sí, bueno, nós nos convidamos asociación. Si sí, si, sí, na nosa asociación estarían estarían encantados de presentarnos. A que sería, o que si sí, vos, pues... o que si sí, vos aconsella ou por lo menos que sería interesante tamén e facer unha publicación, non sei anual ou, ou, ou semestral, eh, unha pequeniña revista. Nós in... no temos unha revista, San ah, Bolibris ah, por... é unha revista pues publicada. É no, no, no, certo que non sei sé se si hai algún número colgado, pero xa vamos pola o número 3, o sea, realmente son 4 porque o número pues... 0, 1, 2 e 3 que le vamos publicadas. Y... y nelas pois ten cabida artigos de distinto tipo y tamén a poesía, por supuesto. Uh -huh. Entonces, bueno, acabamos de sacar en decembro o número 3. Ay, y pues... ahora pois en marzo esperamos sacar o número 4. Entonces, di vostede que, que que está publicada, que está na internet, o mellor poderíamos Sí, eh, a ver, eh non seis está colgada na internet, é decir, eh poderíamos, oh. claro, teríamos algún número, creo que si sí. os os primeiros creo que sí que están colgados. No. Eh, pero como dixen antes a persoa que leva as redes Tuvo un, bueno, un problema sí. familiar e últimamente, pois pues, a mellor, pero xa lle aviso que colga a último número para que se poidan, bueno, que as colgue todas directamente. Bueno, pues, oh, eh, eh, como sería a vista? Poñelo no, no blog concretamente, ¿no? Tamén. Pois pues, sí, sí, sí poñelas no blog, efectivamente, e uh -huh. que se poidan acceder a elas. E sí. tamén teñen moi boa acollida. Eh, facemos unha tirada de 200 exemplares e, uh -huh. bueno, vámoslo repartindo gratuitamente polo o povo e tamén os, as persoas que colaboran con un anuncio uh -huh. para poder sacar a revista. Uh -huh. Pois, pues perfecto, parece unha cousa extraordinaria. A verdade é que sí, te, que a constancia das, das actividades que facedes E eh, que da constancia dos traballos que, que publicades Lógicamente, eso é unha cousa extraordinaria, claro que sí Pois, pues, eh, miraremos de, de, de chegarnos a ela para, Por lo menos para, para ver algunha poesía que seguro que tamén publicades Claro. Pois, pues, sí, sí, publicamos poesías E xa, bueno, faremos chegar E se si non, consultade nos próximos días o noso blog que estarán colgadas Bueno, pues agradecemosche moitísimo ese traballo. ¿Qué, ¿En que previsións hai con respecto a novas actuacións ou novas presentacións? Seguro que tendes mm, a xa sí, bueno, con algún eh, autor, eh, non? Sí, si en um, curtísimo plazo vamos a presentar un libro de un escritor pontareán historiador, mm. que se chama Pancho Candeira, y posteriormente faremos un recital coincidiendo con marzo con Día da Muller Traballadora. Ajá. faremos un recital poético también y pensamos sacar a la revista también para ese mes. Este... Entonces bueno, no, son o... digamos los trabajos a corto plazo. O nome da revista é Chamó Libres igualmente, chambo ¿no? Chamó Libres, sí, claro. sí, libres, Ló... igual, sí. Lógicamente. Pois pues, mmm... Hortensia, que máis te podemos decir Que, que nós somos talismán para as persoas con que falamos Por lo tanto, que saibas se que, que seguiré destendo éxito Pois, pues, mitísimas gracias Esperamos iso e agradecemos Un mundo que nos dé eh, Vos bueno, eh, O que queremos é que A nosa cultura se coñeza un, un bocadiño Máis aquí en, eh, eso, co, Entre os galegos do Mediterráneo E os catalás que tamén están interesados coa nosa cultura Tambén. Pois estupendo. Eso eh vamos, nos nos sentimos pletóricos vale. de <ríe> satisfacción. Muchísimas gracias. Despois din que, por exemplo, un mestre como eres ti, eh, porque ti sigues sendo mestre, uh -huh. Anque esteas na outra actividade, pero sigues sendo mestre. E eu queri che bueno, preguntar, por mestres temos de formación profesional acá hasta que, eh, sí, bueno, hasta que na... como dicho outro, hasta que se van. <risa> sí, sí. Eu queri che preguntar que eu que... que botas de menos da escola Antigua, aquela, aquela escola Antigua rancia ou a escola que aí agora cos cativos era, uma... son parte que son máis máis cativos bueno, aínda. Eu, eu creo que moito mellora agora decir uh -huh. eh os cativos antes pois eh a miña escola que me dero a min non, non é a escola que ten que ser a escola de agora é moito mellor aos últimos anos da miña vida profesional, uh -huh. pois eran tempos que se podía traballar moi ben co alumnado, empezaron uh -huh. a entrar as novas tecnologías uh -huh. e había, pois, moita máis diversificación e moita máis uh -huh. formas de, de chegar aos saberes, non? o mestre era un pouco orientador como enfocar e claro. como conducir donde buscar, uh -huh. sí. e, e bueno non era unha diretriz como foi noutras épocas o ensino. Eu creo que mellor agora, por supuesto Porque o que leí moito, dicen que vive unha historia dúas veces. Efectivamente. E entón, pois... Sei, a lectura sino... nos ultimísimos, eu xa hai catro anos que non, que non estou en ativo, uh -huh. pero parece ser que nos ultimísimos tempos parece que está en decadencia e complicado eh, meter a lectura aos nenos, porque ele está acostumbrado ás novas tecnologías que sí. todo é moi rápido moi imediato sí. un muy... Mui variado mm. entonces a concentración da lectura pero bueno, hai que darlle o libro eh. os libros non todos valen pues darlle o libro que lle guste e eh. incentivar a lectura con pequenos relatos e logo eh. ir avanzando sementar sí, sí, sí. para despois recoller e despois tamén eu diría que de decando en vez cos padres unha reunión que también eh, se interesaría pues leer algún libro que lean, que miren sí, sí. para que vayan incentivando a los pequeños Sí, sí, un pai el lector o un lector eso está sí, claro la está... lectura es eh, mimetismo sí. eh, un, un neno lector porque en la familia hay lectores Sí, exactamente lectores. Sí, sí, eso o que dixi, dixemos antes, sementar que unha vez que se sementa despois recollese frut froitos interesantes, non solamente para a lectura, senón tamén para, para a creatividade, non? É dicir, canto máis leas, máis creación ten. o que o escritor ven despois da lectura, non? Uh -huh. Sinón, efectivamente. Sí, efectivamente. moito le, despois moito quere crear, moito quere uh -huh. Claro, decir. porque xa ten un mundo construído. Uh -huh. A través dos libros. Pues y entonces bueno, pues tengo en dónde escoger realmente. Tengo unha bagaxe xa cultural que inconsentemente, pois, sempre pode salir nos seus escritos muy bien, muy bien. Bueno, pois, pues, Hortensia, que te agradecemos moitísimo a conversa e a información que nos deixos ese para todos os nosos ouvintes, que en ponteareas pode teñen un sitio extraordinario que imitar eh, que Xambulibris é eh, un, un, un, unha asociación solidaria, fantástica, que nos eh, desexamos moitísimo éxito eh, eh, que seguide nese traballo, nese tema que é mm, eh, emocionante, seguro Y que se acheguen a Chambolibris todas las tardes, estamos allí de 5 a 7 de la tarde, que se acheguen y que vean y que consulten mm -hmm. y que lean y que le den y, y que se en enamorendos libros que hai para todos los gustos, muy para bien. todas las idades. Moitas grazas, e eh, ata eh, a outra ocasión, mm, non, como temos o contacto, non te preocupes que cando fagades a presentación dese de libro, pois, volveremos a falar con vosotros para que nos digas a impresión e o traballo e participación que, que tibestedes. Pois pues, moitas gracias a vos, e a vos a disposición. Deño, unha, unha, unha aperta, aperta grande. Unha aperta.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 galegos no vaix na bueno, pois, temos estamos outro lado do fio telefónico aquí en galegos novais a, a un gran viaxeiro por Galicia sobre todo que nos vai a falar pois do peto das ánimas das ánimas dos cruceiros eu porque eu qué lle preguntar eh, eh, eh? eh, dos muiños dos muiños porque eu quero lle preguntar por que tan os cruceiros nunha crucillada de camiño <risos> así que vamos dallas boas tardes a xoan arco da bella moi boas tardes xoan moi boas tardes a, a todas e a todos moi boa tarde xoan benvido ben, ben eh, <risas> a Galicia unha <risas> das cousas que lle vai lle vai chamar a ver horreos, hmm. cruceiros vetos de ánimas entre outras cousas claro. <risas> pero este, este é un elemento moi extendido por todo nuestro territorio, ¿no? ¿Cómo? Mira, decía Castelao que donde hay uh -huh. un cruceiro hubo un pecado. Ah. Sí. Pues sí. Decía este hombre, ¿no? Uh -huh. eh, eh, bueno, pues sí. Pues, Mira, Pues, con sí. elementos normalmente sufragados por aportacións particulares ou de un grupo de persoas. Uh -huh. Empleados para os cruzeiros, das ánimas tamén, das ánimas tamén, empleados con elementos protetores. Uh -huh. Claro, se ti vives país máxico, no que convivimos xentes deste de mundo, Lo que estamos viendo es de otros uh -huh. paralelos que deben uh -huh. pensando, que interactúan aquí. Uh -huh. Uh -huh. O, verdad hay que protegerse porque, ese... yo digo siempre cariñosamente, no me estoy mofando, ¿eh? cariñosamente, <risa> no medio de esas bicherías tamén hai a Junque non ten boas ideas, como pasa hoxe entre os que estamos aquí. entonces habrá que protegerse deles. E, lóxicamente, o cruce dos camiños era un elemento, verdad? Imagínate un día que vai por un camiño, solamente ten que preocuparse do que ven diante e do que deixou atrás. Pero se te encontras nun cruce, Ou simplemente hai que ver calquera película de bandoleros, de atraques ou de, ou de atracos ou de malhechores que nos cruces de camiño era donde apitaban, no? <risas> Exactamente, si señora. Usted bueno, falo un pouquiño así dunha maneira sinxela, hai bueno. unha hai unha devoción máis profunda, non? Uh -huh. Como como hai moitos, como hai moitos que se, a finalidade era era incluso incluso e nalgúns sitios tamén, que eran os camiños dos mortos, porque e cando digo o camiño dos mortos, era o camiño que partían os mortos cara ao cemiterio, uh -huh. é decir é un bueno, todos sabemos a división territorial de Galicia, que está en parroquias, na parroquia está a igrexia uh -huh. e está tamén o campo santo claro uh -huh. uh -huh. Pero hai povos que quedaban a unha distancia enorme sí. eh, a, a liñas de esa parroquia, unha distancia enorme de onde estaba o, o Campo Santo. Mm -hmm. Entón, había que levar ese morto, claro. Oxe, o morto se mete no coche fúnebre e tira eh, como que este a 20 kilómetros. Non pasa eh, nada. En algún punto se está a pedo, a pedo Campo Santo. Pero naquela vía que portearlo e... Eh, A, a hombros ou en caballerías polo tanto o, a, o o recorrido era moi grande e toda esa xente que participaba no corteixo fúnebre uh -huh. despa había que descansar e apoiar o cabaleito donde mentes esa xente reponía forzas uh -huh. en moitos cruceos tía un aspecto de bancada sobre todo neste nos caminos do morto donde se apoiaba o morto se un responso os que participaban no entierro, pois sabía que repuñeu forzas tomando algo uh -huh. como ten que ser e continuar esa distancia que na unha era o camiño de, de casi o entierro era empezar a mañan e terminar a noite eh? sí, sí. E, por eso digo que eh, a, a vez que paraban que paraban como morto o cura votaba o responso e tamén recuía cartos É eh, eh, eh, cuidado, e eh, había que poñer algo de comer porque participaban no entierro porque claro. o xe parte desa de cultura, pero mm. eh, incluso había personas que antes de finar, deixaban mm. o, o testamento mm. e decían como querían que fora o funeral incluso o cabía que poñer de comer os que asistían ao velório é máis é máis incluso O, o, o que tiñan que gritar as choronas sí. Ah, sí. E, e, e, e, e, e eu lendo non fai volto de un, un cronista un periodista non, que, que recolleu eh, varios episodios da, da tradición Popular. do en Pontevedra falaba de un pleito que chegou a audiencia por unha plañidera, por unhas choronas que non cumpiran o contrato. Ajá, sabes? Si, sí, isto está documentado, non é unha cousa. Este homem deixara decir que, ai, que moera, que sí. que género era, non sei sé, que, cando foi, que morre. Si, si, si. A chorona, as choronas eran un grupo de mulleres que iban chorando, eran profesionales, como sí. claro, bordadín, sí, sí, sí, sí, bordadín, sí. que era o portadil. Si, si, si. Non dixo as palabras Que mandar aquelo sí, sí. e eh, claro, e pide -me explicacións, porque non cumplixes <risas> e eh, eh, a a chorona decía home, eu todo son unha profesional, eu son unha... Dentro da profesionalidade eu podo chorar, podo dicir alguna cosa, o que non podo dicir é que bo era, ou que generoso era, porque este home non era ninguno generoso. Exactamente. <risas> <risas> <risas> <risas> non quería dicir mentiras. <risas> <No>. <risas> é, é, é, é, claro, isto chegou á audiencia. É a audiencia de Pontevedra, cando dita a sentencia, lhe dice, bueno, que claro, a, as pañideras, as xonas, que tamén tiñan o seu código, de honor de vos facer, é que el había cumplido unha parte do trato pero que era un profesional que non podía tampouco má. estamos nos desviando do tema pero bueno, formaba sí. parte ahora que falamos da morte, da vida e, e, dos, e dos cuseiros eh, hai verdaderas obras de arte dentro dos cuseiros claro, eh, sí. solamente eh, hombre, eu digo sempre, no, a, a muitísimos no, pero con a simbología impresionante, pero sí. Ken nun vou falar do cruzeiro de Ohio. Sí, sé. Sí, que eh para que ache risa porque hay un estado en Estados Unidos da América que le chama Ohio, Ohio, dicen eles. Sí. Já os americanos ter un cruzeiro como sí. que é no na Ría da Albarda. Com peda de, de carga, la... se for, É, é, é, é unha maravilla do mundo, non? Eu describo esa obra de arte, claro, ao mellor vou me tirar da mote, a Jun este vai, señor Pancho. No. Eu eh, co considero que é afiligana e pedra. Perfecta. A máis perfecta que se fixo con respecto aos, aos cruceiros, claro que sí. Bueno, hai outro, tam, hai outro tamén ali, cerca de... de bueno, se achudiré en outro momento a micropechado para que poidas compáralo eu un día que se calculaba que había 10.000 alguien, non sei como fixo, pero dicen que contou os cruceiros de Galicia, que había 10.000 eh, cruceros mm -hmm. eu creo, eh. creo que hai máis, creo que hai máis entre cruceros, cruces da morte, porque todos tamén é coñecido conhecido, eh, sí. o que que algúns confunde con os cruceiros o que son cruces da mala morte de mm. desa xente que apareceu morta nun camiño a costa a costa de Galicia e tá chea de cruces en memoria a esas xentes que non volveron a terra despois de sair do mar entón bueno en cacel sitio se, se un recorre solamente a costa de Galicia empeza a mirar de cruces sí. eh, non tan elaboradas non tan sofisticadas pero o eh, eh, penso que pasamos do, do, das 10.000 eh, cruzes, non? Sí, era sí. con tal ego se nos as cruzes séculos uh -huh. uh -huh. de historia, entón claro, se conservaron alguns se foron perdendo, non? Pero, uh -huh. Bueno, pues, Eu decíache que hai un cruceiro tamén que eu conheci, bueno, que eu teño fotografiado e tamais, e que me fui a visitar indo, indo Caranoia, que é o cruceiro de... A ver, como, como te, mo te podo dicir, eh, eh, está indo... Chama-se o, eh, o cruceiro o peto de Iroá. Sí. Conhecelo, non? Sí, sí, sí, sí pero eh, ahora eh, estaba pensando un outro tamén nesa zona pero non te ven o nombre do do lugar. Mm -hmm. Son impresionantes son fascinantes. Es mm -hmm. es encontrar, bueno, pues, eh. Algunos algunos que que a sua lenda que fueron cambiados, incluso eh, eh por qué se si fillo eh eu alabas mentera había un que é un grupo de maiñeiros da mesma familia nunha lancha do xeito, das mm -hmm. que porque pues, naufragan, ¿no? Sí, o, sí. Entonces, mm -hmm. entonces, un un de desses maiñeiros non aparece, ¿no? Entonces, de Tiños, por lugar, eh, dicen, se aparece, debemos de facer un cruceiro en recuerdo de de este hombre, ese fijo o cruceiro que, que en memoria de ese home, con aportacións familias un pouco en gratitud de, de que o cadáver de de de ese hombre aparecera osá ou 8 días despois de morto aparecera varado na playa ¿no? ou moitísimos moitísimos unha, unha historia detrás, no, de de, de... Sí, sí, sí. Mo... Te, hai, hai, hai os que ten xusto a súa historia detrás, eh. Claro, claro. Eh eu dicíalleche ese porque é un cruceiro que, que ten moito que ver co co desem co de clavo, non sabes? De, ah, ese, ese, que... e, e é moi semelhante, bueno, moi semelhante. Bueno, parece o, un eh? pouco o, o de ío, ah, non? Xa veres que fai uns días eu fixe un cruceo lá en crecente? Sí En Crescente opera da, da igrexia de San Pedro de Crecente. Uh -huh. Hai un cruceiro E neste cruceo, aparte, ten un esmoreiro para aportar limosnas e tal uh -huh. E no medio do fusto do cruceiro hai unha representación das ánimas do purgatorio uh -huh. ¿no? Sí A fotografía das ánimas chamou moita atención porque moita xente entendía que é isto. Se formaba parte do mesmo conjunto. Non é comum ver no do fuste esa representación. E sabes que non é a miña sorpresa que pasados días no me manda Facebook un mensaxe que era unha imaxe que eh, violenta e ah. que incumplía os códigos de, de, de conducta. Eh, non me bloquearon a puñetera foto vai, vai, vai meti cinco ou seis fotos do mismo que o teo destacando un xe elemento estás e eh, cando cheja a mitad eu eh, eh, solamente se me ocurreu pensar estes americanos desde o ojo non deben de ser <risa> non deben de ser deste de mundo <risa> porque eh, Galicia estaría chea de, de, de imaxines que incitan a violencia ah, eh, eh, É real, é real, com a miradísima. Agora se quedou medio mancado o cruceio de San Pedro de Crecente, creo que é a igrexa, claro. por, por culpa de Facebook, no cha te digo. Sí. Bueno, Joan, tamén ultimamente te dedicas a colleir, aparte do patrimonio galego, patrimonio popular extraordinario, tamén recolles nas túas fotografías extraordinarias algunhas cousas que teñen que ver co cosmoíños, por exemplo, e ah, sí. algunha que outra cousa interesante relacionada co, coa zona que ti visitas, por exemplo, acordo vin unha de aí en Arnoia ou pasalo da Arnoia que que en chegueira sí. da envia, non, extraordinario, non? Que debe ter unha cantidad de anos enorme, non? Mira, hai unha cousa que que prevendo, se claro, pero mm. moito, pero o mo muiño foi un elemento fundamental. digo. Era un elemento fundamental porque sobre todo arra era necesario porque se se tiñas gran, mm. e se es, e eu convertir en algo que Había que moelo sí, sí. eh, O que si sí son É eh, que cada aldea Tinha o seu, había particulares Había comunales, verdad mm -hmm. E eh, eh, eh, eh, eh, había algún que moías E eh, que daba un porcentaje sí. ao, Os de Maquía E eh, había moitos que eran por horario o sea, toca che de tal, tal, tal. Mm -hmm. O Miguel puede sonar extraño Os que non sean galegos O de elementos comunais O mm. Claro, en Galicia regímonos moitísimos as normas de, de convivencia, de uso, venen do de, de, de dereito germánico. Germánico, no? sí, sí, sí. Non no, no somos do de dereito eh, eh, eh, romano, romano, que todo era, todo era do Estado, o eh, punto o que non era, era e listo. Mm -hmm. e xas, regímonos por eso, por eso, a veces, eh, cando falamos de patrimonio e de cultura, fali, falamos moitísimos, De, eh, comunal, da comunidade de todos ou no? sí, sí. unha amplia representación de todos que había este tipo no? claro, sí. podía, eh, podía... o que si eran verdaderas obras hidráulicas mm. que a, a mi eh, me sorprende moitísimo Eh, que a capacidade que tiñe o que falamos tanto de da sostenibilidade do medio ambiente mm. da conectar os recursos verdade? Mm -hmm. Eu solamente digo os que non conecan que pode meter aí unha imaxe no internet, en google ou, por exemplo os moinhos do Folón Sí, hombre, ademais hai unha xeadeles, non? Unha xeadeles. Unha xeadeles. Unha xeadeles dos outros. Sí, sí, sí. De un regato, de un regato que, por de unha maneira, unha mexariña de auga, sí. eh, era capaz de desarrollar tanta forza hidráulica que de un pasaba a outro é mm. eh, eh, eh, eh, a capacidade que tiñan con ese pouco caudal de auga En, en moitos momentos, o ser capaz de generar tanta forza uh -huh. é o aproveitamento dese de pequeno caudal. Uh -huh. eh, eh, eu sempre, moitas veces, caudigo, digo, hombre, se oxe se fala de sostenibilidade, de aproveitamento do medio, de non sei que, estas palabras que oxe están moi de moda, uh -huh. incluso para sí. ir, eh, eh, eh, en parlamentos, digo, o homem, eh, deixamos, o homem, fai uns centos anos, cando realmente necesitaba da terra do medio, que era o sustento dele, ¿verdad? aproveitar os recursos, porque, claro, hoxe eh, claro, non pasa nada, se temos aquí, non pasa nada, hoxe dicía o presidente aí de, sí. de, de Capitán. Eh, <risa> Baemos a unha en barco. Xa, sí. E, e, e se pode fazer. E depuradoras, e eh, non sei que Está máis. E sí, sí. eh, se pode levar hasta Galicia por tú, claro, hoxe. Sí. Pero fai non moitos anos atrás es era imposible. Sí, claro, Entonces, claro. Había que aproveitar moitísimo o, o recurso. claro E eh. xa a maquinaria esa mm. non era xa solamente xa, o, o ser capaz nun sitio onde a fuerte e do alíquera pouca, ser capaz de desarrollar eh, a, o aproveitamento para que fixera moitísimo traballo esa mm -hmm. pouca. Bueno, hay no no no Ordo, hay dos, hay Ordo Folón, yo yo Jordó, Jordó Picón. El Ordo me parece que son 36, Jordo Picón 24, o sea, 60, 60 muillos. Y sí, sí, señor, y es un regato de agua. Sí, sí, sí, sí, sí. Eso, eso, eso es una, una lección magistral. No sí, sí, sí. sostenibilidad magistral, de, de recursos da Carondevis. Sí, claro que... É unha pre... é unha preciosidade. Eu xa estive aí visitando. A verdade que eh para chegar <risa> hai que camiñar un chisco e subir. A mí levaron unha vez e digo, A mí levaron unha vez e digo, non me traigas máis, eh? É un posto. No, oh, oh, eh, eh, unha... normalmente subes solo o Picón. Si. E baixas polo do Folón. Un sí. xa non va, e xa van As, as, as mans, os pés no chan sí, sí, sí. e inculta a lengua sí. depois a por os dois ou por os dois for sí. non sei se me equivoco sí, sí, sí, sí. claro, costa baixo todo vai de claro. Claro. bueno, de, eh, contento pero a sú vida é pero bueno, deses ejemplos en Galicia, hai moitísimos aproveitamente en Galicia sí. e Bálica, eh, y, y, y, y, eu te sorprendido do coñecemento que tiña o, o homem uh -huh, e, e sí, o aspecto sí. que tiña o o medio o medio ambiente. Sí, sí, eh, sí, eh, sí eran capaces de, de eh, antes de de tocar algo, estudiálo moitas veces, logo chegaron a outras épocas, outros medios... Sí, medes, sí, un avance, osa, os avances, ah, non? Sí, Uis, no. Escoito, tamén se, tamén se facía uh, traballo comunitario cos, cos fornos, non? algunhas ah, zonas sí. había, eh, había un forno eh, común, non? Cos eh, fornos e incluso, claro, forno comunitario mm. eh, en que se cantaba, é claro, que se cantaba, non ibas cantar ti pa dúas bolas de pán da túa casa, ou capro. Uh -huh. Elito cocía todo o Puebla, vía un día, día uh -huh. eh, aquel forno que es, da, da que subía temperatura, despois cocer, era moi fácil. O, o, o costo energético era levantar a temperatura e ponero a na, na temperatura de cocer. Claro, ah, claro eh, Pero, sí, sí. eh, pero despois de manter, de ter a temperatura arriba, uh -huh. era moi pouquiña aportación de... de, de, de, de de madeira a que había que fazer sí, sí. para mantelo arriba e cocer todo o pobo vin funcionar e eh, eh, bueno, eh, en dous sitios mirei no en, en, no coureiro mm. porno, traballando ali había unha cantidad de bolas de pan, claro o pan se coció unha vez a semana porque o pan era de fariñas boas entonces o pan duraba fresco a semana o no pan que compramos na panadería que a mañanza de benha, a tarde que non teña unha boa dentadura e sal lle metes o benha se era feito de pariñas boas, o pan faco fías o sábado e chegaba hasta outro sábado eh, se... sí, sí. Era... e direi no tamén nunha aldea fronteriza mm. e Pitóes das Junias Pitóes das Junias ah, é unha... sí, sí, sí. o pobo é unha maravilla non? Sí, sí, Ten eliado al lado unha cascata fantástica e e o resto do ah, mosteiro sí, claro, claro, Aí sí, sí, sí. sí. teño pendiente porque día a día que se pa que paso e esas estubetes sabes que atrás do pobo mirase unha montaña moi escarpada, ¿verdad? Sabes sí, sí, sí, sí, sí. que cerco asentamento primitivo era de esa desescarpado É que hai restos ali do que foi o asentamiento primitivo. Eu nunca cheguei, porque a que fun, uh -huh. como un cocido fantástico. Si, si. Non sei se é xa tamén interesante falar do cocido. No, xa pero... che digo, acabamos de uh -huh. falar coa, coa Consellera de Cultura de, de Lalín e Madixina de ti, o sea no, que o cocido pues, é, pues, é unha... É que é que o de la line, o de pitores das junhas e a junhos cocidos estamos falando da champion Claro, así. a champion da gastronomía nosa, non? É, exactamente, esas son palabras maiores Eso, o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern de Múnich sí, o, sí, o Milan Pero, a mí me echa moita atención porque os portugueses asuman moito sí. Claro claro eh. e, e, e ademais de que sabe ben É unha explosión de aromas cando te posa a comer un cotido. Cómelo hasta por as narices. Sí, sí, sí, sí, sí. Manera, cheira, que, cheira, que alimenta, non? Sí, sí, sí, sí <risas> Sabes como eh, me gustaban a min que eu proveinos? Eh, en Portugal, eh, eh, os chouriços fritos, fritos, un ovo e patacas fritas. Está o chourizo estaba mellor co resto. <risas> bueno, eh, eh, entonces ¿cómo? Os portugueses son mi primeira división, eh? Tamera. Eu sei, sei de algún que cando paso, eu non podo comer, pero eh, me recita non pasar eh, a comprar medioquilinho de chourizos ou un kilo é o melhor de xaos 25 euros porque, claro, eh, as entradas de o peso tamén é caro porque é a primeira división. Claro, hombre. Pero... E iso botalo a calquer plato de comida, oh. xa son potaxe a calquer cousa, non es berber mesmo. Sea, o sea, un ¿eh? un, un cachiño que lle botes. Xe, que tes previsto para fin de semana? Vos pues mira, eh, se pode, o sábado, hm. Tiña ganas de meter hacia a zona de Roborás. Ah, aí, eh, detrás, eh, detrás de Carballiño ou cerca de Carballiño, eh, claro unha zona que quedou un, moi esquecida, boborazo, irixo, e mm. moi deshabitada, desgraciadamente, non entendo como un sitio con unha belleza como é, terras fértiles e a todos está todo tirado a perder. Mm. Pero, eh, eh, meterme por aí porque a de inverno non da moito máis, Ahora xa van os días a máis, xa pode cibó os lobos, a desferrar, a non sei onde, uh -huh. pero a partir da hora, ás seis da tarde, prácticamente a noite, no? mm. sí. eh, eh, entón, claro, que has es que aproveitar as veces de, de luz, é, ao mellor, me meto por aí, nesa zona, meterme no irixo, uh -huh. ta, ta, ta, e ir tirando hacia, eh, non hacia la lince, non hacia eh, uín, uín, non o no incio, No, mm, eh? inicio, eh, ir bordeando todo Bogoraz ata o lirillo, ¿no? mm. A la línea estes días non se podían porque iba con mm. ella mm. iría que... que estaba en porte, entonces sí. tacheo, eh, eh, hacer fotos, eh, supongo un pues, poco porque hay gente. Mm. Eh, bueno, hasta Vas... eh, mí, xa Me ha dicho, se un cocido ahí a la lin, pero eh, eh, no. os os autótonos de aquí Ou eu personalmente prefiero esperar pa, me, pa finales de febreiro que o cocido vai ser o mismo. Eh hmm. eh sí. eh bastantes problemas para de aparcar dentro. Ah, sí, sí. no? no, e de bo, de estás o, o carón cerquiña de, de astureses, e an astureses eh, fan, eh, fan un pulpo de de de primeira calidade abacate de, de, de cardinal. e foi onde os vasera os frades Sera levaron todo o pulpo da rías lexanejas para o interior. <risa> <risa> ten razón, ten razón. Entonces, sí, eh, eh, hombre, vayas aonde vayas, sí. eh, Galicia come, se ven. Mm. Hombre. Sí. Mira, e eh, todavía, todavía, eh, cando un viaje moito, chexamos as áreas estas de servicio que che ponen o no sei que uh -huh. en esto, é a mismo que é a mesma astronomía que comas en, en Tarragona, que é, é, en Zamora, que sí. Lugo, estas autovías, camas autopistas estas de científicos. Pero en Galicia eu todavía sigo dicindo ainda aí esas tabernas de carretera, sí. esses bares ca comida é comida, eu me recordo a comida que como un día na casa ou que comía na casa dos meus pais etc, etc, aí hai que reivindicar un pouco máis esa comida de perola de, eh. mm. e, esas rentejas é, o do día que se fala pero chega xea, non falta o plato de de, de, mm. de berzas oh. o, no, non falta o potaxe non falta as lentellas non oh. ten xe unha carne pero iso energía no era a primeira vez que chego a un sitio é, eu vejo estes días de frío e mm. viría ponme unha taza de caldo sí, e un xe tacho de pan e facer sopa e se eh, paseu noito frío chamar ao camarero a camarera e dicir mire non xe importa que de segundo ponén outro, outro plato de caldo outro plato, outro, outra cunca de caldo e outro pacho de pan xa que si, sí, si sí, señor eh, pois pues, que... pues, pues vas, vas a ir a unha zona extraordinaria, eu coñece, coñezo aquelo porque estudiei estudiei no carballeño na, na escola do Corral eh, eh, aquela é é eh, eh, eh, zona onde onde o escritor Losada Dieguez, e es que sí. historiador Manuel Chamoso Lamas, me parece que teñen ali unha, unha, un lugar que, que chaman Chamoso o, Chamos, o edificio de, de, mm. de Manuel Chamoso Lamas. A verdade que é unha zona extraordinaria. Eu que ti dis, unhas panorámicas fantásticas. hola Si. Sí. Si, sí, si. Sí. Ah, pensé que se cortara A mais, hai un sitio Claro, no, non vou fazer publicidade sí. Pero hai un sitio na zona mm. em Boboraz Concretamente Que fan unhas empanadas ah. De carne E mm. eu sempre eh, que Paso por ali Compro unha empanada mm. Unha canida a precio Asombrosa E ademais é que é a clásica empanadas Que facía nas principais na casa Non é empanada esta de, de, de producción industrial. Eu me veño con empanada, empanadas, unha destas empanadas tipo roda é, de coque. Non é a empanada esta que é tamaño de unha pizza, son empanadas <risos> grandes. Sí, sí. E, e, e durante un par de días eu me pego cada festina a casa nesa empanada, porque ademais non, non repite no. a, a faragallada que ten. Non repite, eh, podes comer e dicir, vou botar un pacho grande de, de empanada. É un sitio concreto de Voras. O forno eh, do curro. Eh... no. Ou ou é armida. No. O sermida. Eh, eh, no, é unha eh carnicería que está en en, en Brueswi. Ah, miro. Vale, vale. Eh, perfecto, perfecto. Bueno, pois pues xoán, non te hai unha carnicería ultramarino xa cal, mm. hai pa unhas empanadas moi boas. Eu cada vez pasou aí, estáse moi que pasa eixidas desde a mañan ou eixi, oi, que tal, hola, que tal, e vengo de marino, pa, pa. Ven a ver se si hai un sentido, ven a ver se si hai algo que dar aquí. Eh. Si chegas un sitio de fan as cousas ben, e eh, ademais gustosas eh, e non grasosas, como eh. ti dis pois, pues, no. lógicamente, hai que aproveitarlo. É eh, no, eh, eh, comida que sabe a comida. É... Eh. No. Non vou presumir de entendido gastronómico, non, pero hai cousas que sabe No e, a, e que, ademais, notase que son naturais, que non teñen aquel condimento especial que lle tan al para darlle máis ja. eh, non sei, máis gusto. E cos tachos da carne son irregulares que non é todo mm. da, do mesmo granulado, non É, é a exactamente igual, aí un cacho de pimento máis grande, un cacho de pimento máis pequeno, como llevo tan chorizo, un cacho máis grande, outro máis pequeno, o sea que estás casi, que cada esquina va empanada, ten, eh, ten condumio, casi, sabe, ten, sí, de, sí, sí, de maneira diferente, non? Eh, ten condumio, que dicirse que non é xoapán. Exactamente. Eh, si, sí, si, sí, si, sí, non, non, no. relleno, si, sí. das que hai que levantar da tapa, e incluso cuide o tenedor é comerado. Pois moi ben. eh. Pois pues vale, Xón, que te agradecemos moitísimo a conversa de hoxe, que sigas disfrutando de, Nada, das tuas viaxes villaxeires Tomarei nota do que encontre por aí por o sí. inicio eh, muy... eh, eh, ben. Pois ben, grande, e vou voraxe Pois unha aperta grande e Moitísimas grazas por a tua participación de hoxe Veña. Na, Grazas a vos, unha no, aperta, una perta, una aperta xa. Xa. Boa tarde, Todo, Boa tarde. Cha, cha. Radio San Boy. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Samboy. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz Setmanal, un recorregut, apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix amb valenttí. legos no baix Aí os señores do baile e aí os señores do baile e aí parece que les voa ao corazón polo aire O meu corazón polo aire o coração polo aire. So na DP queelles vo ao Xa temos outro lado do fío telefónico A nosa amiga Carlota mm. Que, vamos, é unha muller Que é xomilier sí. Que isto antes era para homes, Pero agora hai moitas mulleres que son xomilier tamén Parece que teñen Teñen mellor nariz Bueno, a, a, a verdade é que eh, Son muller, especialistas veña, Unha xomilier De alto standing eh, eh, Que vamos a xogar, veña Moi boas tardes, Carlota Ola, que tal? Moi boas tardes. Cantar de saludarvos. Batí, Carlota, moitísimas gracias por recibirnos. E antes de que se me esqueza, moitas felicitacións por ese premio que acabas de recibir, non? Es, ese premio Juli Soler o talento eh, futuro do viño, non? Si, así é, así é y sí, a verdade é que bueno, una honra para mí recibir ese premio, ya que bueno, hay dos eh, premios muy reconocidos en no, este ámbito, no a mí toda a sumillería mm. y a verdade é que cando me dixeron a noticia, pois pues, non me podía crer. Codeándote con muitísimos grandes sumilleres, ¿non? Bueno, con grandes de... sumilleres. Con Code... sí, Martín, de ves... tanto De vivas como mulleres que admiro profundamente é que, si, sí, vamos, sí, sí. Eh, estaba dicindo un soño. Estaba dicindo aquí meu compañero Armando que que bueno, porque as mulleres xa están tendo pedigrí nese nesa aspecto sí. como Clara Puchber, non? Que Sí, home, claro, eh, totalmente. Un eh, eh, restaurante de, de espectacular con dúas e Michelin, que ademais ten un componente eh, familiar moi importante porque eh É decir, son eh, tres irmáns que Duas que están en cociña, outras que están en sala uh -huh. y sí, sí Un pouco parecido tamén ao noso O noso restaurante, que é un restaurante familiar y O restaurante y, Cabanas Restaurante, o, cabanas, restaurante o, cabanas, de es, la Lín Restaurante Cabanas, que, que ademais ten un sommelier De, de, de primeira categoría, que, que se entrena uh, eh, O lindo, e eh, catando Anotando registros extraordinarios sí, sí, E eh, que señor. según teño entendido, por lo menos Leín por aí adiante, que que a ti Gustaxe pasear polo mundo entero máis máis especialmente por Europa hasta por Alemania, non? Si, sí, hombre, por suposto, ao final é un, a nosa profesión requide, pois, si, sí, viaxear moito porque se queres coñecer os proxetos da, bueno, da, das persoas que, que están detrás do viño, pois uh -huh. tens que trasladarte hasta claro. donde, hasta donde é, no? o orixe, e claro eh, bueno, pois, ten esa parte que, vamos, que para mi é de disfrute máximo, pero tamén, claro, é de traballo Sí, sí, totalmente. Hay que viajar pois o máximo posible para poder coñecer os proxectos desde de primeira mão, tocar o terreo de onde veñen as, as uvas, de como mm -hmm. se traballa e a terra, que é es o máis importante ao final. Eh, como sempre digo, os grandes viticultores que fan grandes viños, o viño está na viña, non na bodega, na bodega sí. hai que intentar fater o es, estragalo o menos posible, eh, ¿no? Mantelo. Sí, sí, claro. Eso mismo, eso mismo. Como dices que tamén vas a Alemania, mm. en diránxe, gut, gut, yes gut, <risas> entón, pois, elí hai moi boos viños tamén, aunque beben moita cerveza, pero o viño tamén os gusta, eh? Uh -huh. Sí, son grandes Son grandes elaboradores de viño eh, Son dos Bueno, pues dos primeros de Europa En uh -huh. elaborar viño eh, de, de culto Hay zonas como Regensound uh -huh. eh, Reinhau, eh, Amosel Bueno, eh, Palatinado eh, Es decir, hay Diferentes zonas de, de, de culto sí, y, sí. Eh, Son grandes referentes Que tenemos que, que, que Seguir, vamos, totalmente uh -huh. Porque allí en Alemania sobre todo en Atendor, que é un pobo de tocando case Bélgica, pois eh, tamén había un, unhas grandes viñas, a parte de prados, e os prados estaban cheos de vacas, e ao lado había as viñas. Sí. E eran culleiteiros de viño que non vexas, un viño uh -huh. buenísimo. Uh -huh. Eh, quería preguntar Como vai ese traballo ese, bo, Porque vamos a ver, o sommelier Si sí que eh, entrena sí. e traballa moitísimo Porque sen entrenar e sen estudiar Estarado. Non se pode chegar a, a, a ter Non somente os premios, sino o éxito Que, esti, que vos estás estendo Concretamente o, o restaurante Cabanas eh, Ese certificado de sumelier máis prestigioso que a nivel internacional Que estabas eh, estudiando Según teño entendido Como che vai? pois moi ben, a verdade é que, bueno, é unha carreira de fondo, eso hai que tomalo con, con tempo, levalo con eh, ao final se te dedicaras solo a eso, pois si que pois podes acortar un pouco, non? O, o, o tempo, pero ao final dedicándote a hostelería e demais, pois eh podes te imaginar que tan pouco hai esa non teño dispoñible dispoñibilidade completa. Uhum. Entonces, bueno, vou sacando ratiños cando podo eh e intentando pois recario no tempo posible, pero bueno, eh ao final, yo eh, non te podes poñer un, unha, un tempo limitado porque ao final é, sí. eh é complicado, pero bueno, eh aí vamos eh, estudando moito, viajando moito, todo isto, pero con, con non con fecha de de eh, con fecha de, de programada, vamos, pois se alguama maneira. Uh -huh. Eh, claro, lóxicamente ó, no teu traballo á, ás veces tens que comparar as denominacións de do de orixe dun lugar e do outro pero ó, ó, co, como, como consideras Galicia nese aspecto? Temo, estamos en primeira división ou non? Home, Galicia, ahora mismo somos o referente no mundo do viño pero en España totalmente, es decir, somos o referente ahora mismo todos os ollos están posos en Galicia de, de calle y y a verdade é que creo que é unha cousa que eh isto bueno, é gracias ao traballo dos viticultores que, que están facendo que xa desde anos están demostrando que Galicia eh, está en un nun alto nivel, xa non solo nacional sino mundial, e uh -huh. que ademais eh, eh, os seus viños teñen unha capacidade de embelleximento increíble que ahora se poden tomar viños eh, tanto blancos como tintos galegos con, con anos e uh -huh. que e que alucinamos dos sí. do ricos que están sí porque decían que os blancos non servían para poder conservar e que que eso de, de facelos con lías eran diferentes eso que sí. verdad e, sin eso embargo unhasa era unha falsa, falsa información falsa, eh, mito que hai sobre o viño de que o viño ten que ser do ano si. Sí. E demais, e todo o contrario uh -huh. eh, Son viños de aquí ahora mismo En, en, en Galicia Pois pues abres un eh, Rías Baixas Do 2003, ¿Sí? ontem en, en Madrid Na mesma feira sí. Tomamos un Levo un Manu Mendes de Bodegas do Ferreiro levou un Cepas Bellas 2003 Que eso era increíble Que carai. nin de broma, decías ti que estabas Levendo un viño de fai 20 anos eh, Si, sí, cara aí eh, sí. Si Eh, espectacular, espectacular. O sea, xa, que probar eh, eh, probar catar eh, eh, ter memoria eh, eh bueno, ya esa sensibilidade de que, que según dicen que las mujeres en las mujeres en Mallorca das hombres. Eso din, eso din, pero sí que es sí. verdad que eso hay que entrenalo. Son <risas> como bueno, pero como a todo, como a todas as profesións ao final eh, um, unha profesión e un, un tenista porque Rafa Nadal tambo porque porque dedicou 50.000 horas a, a entrenar eh. tenes que ter un pequeno don estou totalmente de acordo pero que hai que votar horas tamén eso Hombre, é, sin dúvida, vale. o máis importante si, sí, sí, sí, claro. bueno o don, posiblemente eh, as horas, posiblemente, pero tamén Uh, pois, digamos, como lle diri, como diri, dirían os mestres, non soamente es propio xinalidades, senón tamén que che guste todo eso, non? Si, sí, claro, se se non lle dedicas esas horas. Claro. Ay, de aí parte todo. Aí está. De aí parte todo. Que ao final sí. tes que ter eh, paixón, tes que tenche que gustar para poder para poder eh pois pues, esas horas e que non che importe todo o contrario, que todo che parezca pouco. Si, sí, si. Sí. Eso como que fai un café. Sí. Sí. Si no le gusta a hostelería y todo eso, no puede hacer ningún buen café, porque tiene que coñecer o café, tiene que coñecer la máquina donde se fai, y saber trabajarla, saber trabajarla que te apunto. Muy es lo que me divido, ¿no? Exactamente. Y eso es que hacía yo cuando estaba en hostelería, lo y... que hacía yo cada mañana. A, a, a alguns uh, xomelías que, que, que, que sí, falamos por... con eles Alguns deles da, da Ribeira Sacra Un, un tal Robert, Roberto Robert si, sí, que ten unha, unha dega tamén Dícenos que o viño serve para disfrutalo eh, para non, non para empuxalo Exactamente Hai que beberlo, Así, non totalmente, empuxalo sí, Totalmente de acordo Si sí. Bueno, entonces ti tes unha norma para poderlle dedicar aos clientes que chegan aí dicirlle recoméndocheste ou recoméndeche este outro para dependendo da, da, da tendencia da persoa que, do cliente que se chega, non? Claro, ao final aí Os humillez, de alguna maneira Temos que ser como medio psicólogos non? Sí. Porque o final eh, Pois un mesmo cliente Que un día ven con As ganas terribles de probar Cosas, porque ven con amigos e demais Pois ao millor a semana siguiente Ven con un tema de negocios Que o que menos necesita É que mm. alguien lle este eh, interrumpindo contándolle historias e demais Entón Si sí que é verdad que é un pouco delicado, é un tema que eh, tamén pecamos moitos humilleres, que queremos sempre eh, demostrar todo o que sabemos e demais e eh, eu creo que o noso papel sempre está en, en intentar facer que a experiencia ou cliente sexa uh -huh. a mellor posible, pero sempre desde un punto eh, sempre desde un paso máis atrás, non? É dicir, sí. desde a humildade, para mi é o máis importante, eu creo uh -huh. que o que ao final un vos humiller eh, para min é unha das cualidades máis importantes, e que despois o, o cliente, na próxima vez que veñaseis a él, o que che demande máis, non? E aí poder eh, comparar tamén, eh, non? É, é, ah. pero eu creo que sempre temos que ir desde, desde un paso atrás porque nunca sabes a quente desviante, sí. eh, o que Mami, yo suponho un esforzo a esa a vir o teu restaurante eh, está fazendo un esforzo económico grande e tens que saber hasta que punto tamén están dispostos a, a poder querer ou tal por pagar por, por unha botella de viño, entón aí sí. sí que verdad que hai un punto no que temos que eh tar no é eso mismo é importante é importante eso sí Man manter unha discreción casi por así decirlo porque claro, a, ve a, veces, a veces una, una a veces unha a veces unha botella pode ser máis cara que o propio menú y então logicamente moit sí, sí, sí. entonces bueno é, de, claro temos que ir con un a a a miña filosofía é de ir, pois, eso en un perfil máis eh, tranquilo e, e vendo como respondo o cliente e o que necesita o que demanda, ¿no? Mm -hmm. E a partir de aí, pois, eh, poder recomendar. Eu penso que ti cando estás aí no Cabanas, si sí. e ves entrar a un cliente, un comensal que se vai sentar na mesa, como eres tan psicóloga, Claro xa, pues xa sabes que vinio lle vas a ofrecer mais ou menos, a que sí. Bueno, mais ou menos o perfil ti xa vas coñecendo, pero bueno, é que eh con moitas cousas. Isto é sí. decir, ti crees que podes é, que poder saber mais ou menos por onde vai ese, é, ese cliente e tal, e y ao final ás veces sorpréndete porque é, é todo contrario e si mm. si, sí, sí, é decir, Eh, non é fácil, pois é che digo non é que, ahora, As veces pensamos que, que Sabemos todo e non sabemos nada sí. eh, Temos que Sempre escoitar moito E mm. ver moito non? É decir eh, Observar moito sí. Pero si sí que é verdad que na maioría dos casos Pois máis ou menos podes ver Por donde poden ir os tiros entonces aí eh, xa podes eh, Facer que a experiencia do cliente Pois é xa eh, Moito máis satisfactoria. Eh, a nivel general, claro sí. ti, Según teño entendido, tiñalo como un pasatempo pero xa dentro do 2019 convirtiu-se se, se, nunha vocación por así decirlo, posto que no restaurante familiar ti acomodáchete de tal xeito que a xente hasta che pedía que, que, que, que fixeras con, con sí, así, así foi, eu son traballo de la social, eh, de carreira, por eso digo tamén moito de psicología, ao final claro. eh ten esa parte tamén aí que é moi importante. E si, sí, si sí, eh fixen, bueno, pois a carreira de traballo social ou estaba traballando en un concello aquí cerquiña e bueno, eu a traballaba a miña jornada no concello e sempre viña a ajudar a, a, a, a, no, no. a miña familia e no. bueno, claro, xa desde a carreira, xa desde bachiller Bueno, toda a xente que, que ten eh, restaurante familiar, seguramente que sabe saben do que falo porque bueno, pues, eh, é algo habitual, ¿no? nos negocios de hostelería familiares que ao final pues todo un mundo da familia pues que vota unha mao. Y a verdade é que no 2009 eh xusto antes de que aparecera a pandemia, no en diciembre de ese año incorporei me de sello traballo social de lado mmm, por unha temporada. Bueno, deixei motelago, vamos E metíme eh, de xeo no, no restaurante Xa para poder eh, dedicarle exclusivamente Porque senón, claro, eu estaba que non descansaba ningún día Estuve así máis de sete anos Traballando de lunes a lunes, de lunes a lunes mm -hmm. claro, era, era bastante intenso E eso, en diciembre de 2019 Deixei o concello y xa me incorporei plenamente aquí mm -hmm. Y bueno, deu a pandemia, entonces podemos de imaginar o, o golpetazo que me peguei porque claro, claro e imagínate salgo, do, salgo de, de estar nunha estabilidad económica máis eh, eso, máis tranquila demais, para de repente, bueno, pois pues encontrarme en ese nese, nese situación impasta. Bueno, impas, claro, eh, no. sí que che, verdad que deume tempo para mm para poder estudar para volver a a, uh -huh. a a coller tono co temas dos viños ter ter tempo para un mismo non e uh -huh. aí collin impulso e empecé co One Set eh, pude dedicar tempo ao One Set e todo isto e entón, bueno, para mí, eu sempre digo para mí a pandemia, nese aspecto no aspecto de ter tempo despois de levar tantos anos eh, sin ter ningún minuto libre pois pues para mí foi un un respiro e e axudoume a a poñer máis pilas co co tema do viño. Un relevo generacional na, na propia instalación no no restaurante Cabanas, non? Sí, que ti xunto sí, sí. con Alejandro, Alejandro pues, estás, estás facendo pues, unha cociña moderna co cocillo con cocido de Alim moderno tamén, non? A ver, o cocido tradicional, o noso cocido é o sea, vale. que intentamos... Eh, sí, porque é verdade, eh, o cocido de Lalín é eh, con carnes afumadas con, con grelo, é dicir, o noso cocido é eh, moi tradicional. O que pasa é que o que intentamos é eh, eh, darlle o valor que ten, sí. que é un valor histórico eh, e conte, eh, contextual. É dicir, para Galicia o cocido é... Eh, importantísimo, é eh? a comida de reunión no eh? a comida de festeixo a comida de, de, de, de non sei, é dicir de, de, de todas as festas nas casas que sempre guardabas a, as cacheiras, sí, e tal, y... millores para ese día pues non só buscamos é eso nos só que intentamos eh, o noso cocido é tradicional, pero sempre ponendo en valor, presentando pues pois, eh, presentando pues moi ben, con bueno, pois, pues, dándole ese punto que se merece que ao final o cocido é, eso, non é unha comida de feste festeixo merecese que o tratemos como eso, como como unha como é, sí. unha comida importante unha comida de festeixo Si, sí, si, sí, pero que eh, eu consultei con algúas persoas que me falaron de vosotros e decía que vos eh, eh, eso, empregades tradición pero con calidade e con toques de innovación Si, e iso que nos buscamos nos buscamos sempre calidade e eh, boa presentación e unha atención, pois, pues, esmerada. Uh -huh. Sobre todo, de, despois, sí que é verdad que na nosa eh, carta eh, que temos, a parte de cocido, que temos eh, carta, pois, de, de, de temos uns peixes increíbles, eh, pesc eh, pescados, pe eso, peixes, perdón, marisco, carnes, eh, uh -huh. e dicir, temos diferentes No. Diferentes platos pues non é que sempre facemos eh, Producto de máxima calidad De mm. enfeito E eh, pues, eh, metendo Algúnha técnica innovadora Para sorprender o cliente, por suposto E despues son sobremesas Que bueno. facedes caseras, lógicamente Home, ¿no? claro, nos co cocido eh, Ofrecemos cinco postres Son cinco postres que facemos todos os días Postres caseros Que vai desde as filloas As cañitas O leite frito, o flamenco de hogo, queixo come membrillo, eh, imagínate. Eso sempre non sempre avisamos. Sí. Eh, cando poñemos o cocido que a xente eh vólvese toda, sempre avisamos de que hai que deixar oco uh, uh, para para unha lambotada, para unha lambotada sí. final, non? É ese que despois botan a bronca de que non aviso e claro. que quedan y que non dan comido máis. Sí, sí, bueno, a esto... mí xa se me está caendo a baba, bueno, este fin de semana que, esta semana é complicada porque xusto este Está, domingo é a gran festado do cocido. Xa non hai sitio xa, porque okay, vai, xa non é existio desde fai moitos meses gracias a Dios, a verdade pues, que é unha pasada como move xente isto parece que vai ser, un vai facer unha fin de semana boísima estamos con un tempo primaveral e sí, sí, sí. espero que aguante e se si ven este tempo isto pues, vai ser isto vai ser un éxito rotundo Pois pues, sí, sí. xa que saibas que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos por lo tanto, este é un primeiro premio dos que terás moitos moi máis Yeah. <laughs> seguro que non somente so ti, Sino tamén o restaurante Cabanas que por certo non falamos del, tamais que falamos máis de ti que non do restaurante, pero que en realidade nos teremos que bueno, visitalo cando vayamos un, por helic. Un seguro día falamos, sí. un día falaremos pa, do restaurante eh, de ese esa carta extraordinaria que tendes. Eh, por cu, supuesto, muy... aquí aquí a vos casa, vamos, muy... encantados de recibiras E a todos os que a todas as persoas que nos están escoitando que bueno, eh, que teñen que vir a Lalín, a coñecer un poquíño a nos zona, que temos, somos zonas de interior pero hai, hai unha zona preciosa, con uns montes increíbles, uns paseos polos ríos increíbles, e que despois que se come moi ben así que non hai discussa sí, sí. Eh, eh, dos, pe eh, dos, dos peixes que hai que, hay que falar tamén que peixes salvaxes sí, sí, nos traballamos sí, en... sempre con peixes da lonxa, eh, o que mellor este no mercado ese día eh, eh, si sí que é verdad que sempre nos movemos un baremo dun, dun estilo de peixe é eh, dicir, pues, entre lubina, palomita meta roja, que o virrei, besugo, pargo, eh, San Martiño, ¿no? Movemos nese n, n, n, nese, vamos, nese estilo de peixes, pero dependendo do que haxa mellor no día. Non claro. nos casamos con nada porque eh xa sabemos como é a, a lonxa. Claro, eh, no? depende do día, pero sempre intentamos traer o mellor que haxa na lonxa. Agradecemos che muitísimo a conversa de hoxe. Volvemos a repetir che nosos parabéns e que saibas que que te volveremos a incomodar noutra ocasión para que eh, nos fale está para está falar bien. de vosos Na, unha, aperta unha, unha aperta moi... Unha, unha gra... aperta moi para vos tamén. Moitas gracias polo voso tempo. É moito éxito nese cocido de larín. Veña. Aí, aí vamos, vamos a loitar con elo. Venha. Gratinhas. Até logo. Gratinhas, unha aperta. Marchei unha maña de Bueno, Xulio, para hoxe xa non deu pa máis Además, vale. acabamos falando de viño, de lambotadas e de, de cocido eh, Amigas e amigos, como digo sempre Xulio, graziñas por estar aí Queridos ointes, mm, que teñen unha feliz semana Ata vindeira semana, a vindeiro xoves, a eh, mesma hora eh, Como digo sempre Que anoite se xovo o descanso A roa vosa liberdade E digo, xoves que ven En, en Galegos Novais de Radio Samboyi.